N a angyal. Jelentőség teljes események és apróságok között mindig szoros kapcsolat áll fent. Első pillantásra talán azt hihetnénk, hogy egy bizonyos kanadai miniszterelnök azon döntése, miszerint politikai körutazása során a Prince Edward szigetet is útba ejti, nem lehet hatással a Zöndman házban lakó kis Anne Shirley sorsának alakulására. Pedig így történt. A miniszterelnök januárban érkezett meg, hogy a Charlotte megrendezésre kerülő tömeggyűlésen szóljon hűséges híveihez és az érdeklődésükről jelenlétükkel tanúskodó ellenfeleihez. Az Avon Lee lakosság jelentős többsége a miniszterelnök nézeteinek pártjánát, így aztán a gyűlés előestéjén csak nem az összes férfi és sok asszony is beutazott a 30 mérföldnyire fekvő városba. Mrs. Rachel Lind vérmes politikus lévén nem maradhatott távol. Egy pillanatig sem hihette, hogy nélküle is megtarthatják a nagygyűlést, és ebben ellentétes politikai érzülete sem zavarta. Férjével együtt ment be a városba. Thomas, jól jön, majd hallóra kell vigyázni. És Marilla Káfförk is velük ment, aki maga is titkolt érdeklődést táplált a politika iránt, és kapva kapott a meghíváson, hogy, amire talán soha többé nem lesz alkalma, egy élő miniszterelnököt láthasson. En és Matthew másnapig magukra maradtak a házvezetés gondjaival. Míg Marilla és Mrs. Lind remekül szórakoztak a nagygyűlésen, En és Matthew birtokba vették a zöld manzárdos ház konyháját. A régi módi kájhában vidáman pattogott a tűz, az ablak üvegen kékes-fehér jégkristályok szikráztak. Matthew a heverőn bóbiskót a gazdák harsonája című lap felett. En pedig az asztalnál a kandalló párkány felé vetett vágyakozó pillantások ellenére is keserves elszántsággal birkózott a feladataival. A kandalló párkányon ugyanis az az új könyv feküdt, amit aznap kapott kölcsön Jane Andrewtól, és ami Jane elmondása szerint tel is tele volt borzongatásokkal, vagyis egy önőzséges érzést felkeltő szavakkal, és ennek szinte bizseregtek az ujjai, hogy végre kézbe kaparinthassak. Csak hogyha enged a kísértésnek, azzal Gilbert blight juttatja másnap előnyhöz, ezért eltökéltem fordított hátat a párkánynak, és megpróbálta azt képzelni, hogy a könyv nincs is ott. Mettyú, amikor még iskolás volt tanult valaha geometriát? kérdezte en. No hát nem, nem én riadt fel Mettyú a szundikálásából. Hát pedig milyen jó lett volna sóhajtotta én. Mert akkor most együtt érezhetne velem. Így, hogy soha nem tanulta, nem is tudhatja, mit jelent ez. Ó, a geometria sötét felhő élete megint. Olyan szörnyű buta vagyok hozzá, Mettyú. No, no, ugyan már nyugtatgatta Mettyú. Azt hiszem, neked minden jól megy. Épp a múlt héten hallottam Mr. Phillips-től, akivel oda át a Blair üzletben futottam össze, hogy te vagy a legeszesebb gyerek az iskolában, és gyorsan haladsz előre. Gyorsan halad? Pontosan ezeket a szavakat használta. Vannak ám olyanok, akik nem sokra becsülik Teddy Phillips-et, mint tanárt, de én azt hiszem, nincs vele semmi hiba. Matthew ugyanilyen kitüntető véleményen lett volna bárkiről, aki megdicséri Ent. Biztosan jobban menne, ha nem cserélné felfolyton a betüket, válaszolta a kislány. Megtanulom kívülről a tételt, mire a tanító úr felrajzolja az ábrát, és egész más betüket ír fel rá, mint amik a könyvben vannak, amitől én teljesen összezavarodom. Nekem az a véleményem, hogy egy tanától igazán nem tisztességes ilyen körmönfont módon előnyt a diákokkal szemben, nem? Most mezőgazdasági ismereteket is tanulunk, és végre megtudom, mitől pirosak az utak. Hm, nagyon megkönnyebbültem mondhatom. Kíváncsi vagyok. Vajon Marilla és Mrs. Lind hogy érzik magukat? Mrs. Lind szerint, hogy ott a vából intézik az ügyeket, Kanada hamarosan ebek harmincadjára kerül, és azt is mondja, hogy ez nem ártana, ha a választók megszív lennék, meg azt is, hogy ha a nők is kapnának választójogot, akkor itt egy-kettőre rendbe jönne minden. Kikre szokott szavazni, mettyúk? – Hát a konzervatívokra, vágta rá Matthew gondolkodás nélkül. A konzervatívokra szavazni mettyú számára lelkiismereti kérdés volt. – Akkor én is azokra szavaznék, határozott en lojálisan. – Örülök, hogy így van, mert Gil, akarom mondani, néhány fiú az iskolában a liberálisokat érteti. Azt hiszem, Mr. Phillips is liberális, mert Prissy Andrew apja is az, és Ruby Gill szerint ha egy férfi udvarol egy lánynak, vallási kérdésekben a lány anyjával, politikaiban az apjával kell egykövet fújnia. Igaz ez, mettyú? – No hát, én is nem tom, vakarta a fejét, mettyú. – Járt valaha udvarolni mettyú? – Nos, hát nem hinném, hogy így lett volna. – felelte szegény feje, akinek ilyesmi jószerűvel meg sem fordult a koponyájában. Enni a tenyeréve támasztotta az állát és elmerenged. Izgalmas lehet, nem, Matthew? Ruby Gills azt mesélte, hogy ha majd felnőtt, udvarlója lesz, és mindent magába bolondítja, és úgy ugrátatja, ahogy csak a kedve tartja. De szerintem ez túlságosan izgató lenne. Én beérném egyel is, akinek helyén van az esze. De Ruby Gills nagyon jártas ezekben a kérdésekben, mert egy csomó felnőtt nővére van, és Mrs. Lynn szerint a Gills lányokat szétkapkodják a fiúk. Mr. Phillips majdnem minden este meglátogatja Prissy Andrewt. Állítólag a tanulásban segít neki, de Miranda Sloan is a felvételére készül, és szerintem neki nagyobb szüksége lenne segítségre, hiszen sokkal butább prissy Mr. Phillips mégsem jár hozzá esténként. Sok mindent nem értek világosan, Matthew. Nos, hát én sem értem jobban, valotta be, Matthew. Most pedig befejezem a leckét. Megfogadtam, hogy amíg kész nem vagyok, nem nyulok hozzá az új könyvhoz, amit Jane-től kaptam de szinte ellenállhatatlan kísértést érzek, mettyú. Hiába fordítok hátat neki, akkor is olyan tisztán látom, mintha előttem feküdne. Jane betegre sírta magát rajta, Úgy imádom, ha egy könyv megríkat. De talán mégis jobb, ha beviszem a nappaliba és bezárom a fali szekrénybe, a kulcsot pedig magának adom, mettyú. Én semmiképpen sem adhatja vissza, még ha térden csúszva is kérném, akkor sem, míg el nem készülök. Szép dolog a kísértésnek ellenállni, de mennyivel egyszerűbb, ha úgy sem juthatok hozzá a kulcshoz. Jaj, Matthew, leszaladhatok a pincébe téli Ranettáért? Hogy a szívesen enne maga is? Matthew, aki a világ minden kincséért sem evett volna Ranettát, de ismerte engyengéjét, készségesen válaszolta. Nos, hát nem tudom, de meg lehet. De alig, hogy En győzedelmesen felmerült egy ranettel a pince mélységeiből, kín a jeges padlódeszkákon sebes léptek hallatszott, és a következő pillanatban valaki feltépte a konyhajtót, és a küszöbön Diana Berri jelent meg, sápadtan és kifulladva, egy septiven a fejére kanyarított sálban. En a meglepetéstől nyomban elereztet mindent, gyertját, tányért, almát, amit a kezében tartott, és az egész legorult a grádi csokon a mébe, ahol Marilla másnap rájuk is talált az olvad gyertyába süppedve, és hálát adott az égnek, hogy en nem gyújtotta fel a házat. – Mi történt, Diana? – kiáltott fel Ann. Csak nem lágyult meg édesanynád szíve. – Ó, gyere gyorsan! – könyörgött izgatottan Diana. – Mini mély, iszonyúan beteg. Fiatal méri Jo szerint van, a papa meg a mama bementek a városba, és nincs senki, aki orvosért menne. Minimé nagyon rosszul van, és fiatal méri Joe nem tudja, mihez kezdjen vele. Jaj, Ann, én úgy félek. Matthew egyetlen szó nélkül magára kapta a kabátot, sapkát, és kifordult az ajtón a sötét udvarra. Kiment, hogy befogja a sárga kancát a kocsiba, és áthajtson Kármodiba a doktorét, magyarázta En, aki szintén sietve kapkodta magára a kabátját kapucniá. Nem is kell mondja, anélkül is tudom. Matthew és én szavak nélkül is megértjük egymást, hiszen rokonlelkek vagyunk. De kármódiban úgy se találja meg az orvost, zokokta dajanna. Blair doktor is bement a városba, és Spencer doktor is, és fiatal Mary Jo még soha nem látott kruppos beteget, és még Mrs. Lind is elutazott. Jaj, enn, most mi lesz? Ne sírdi, vigasztalta vidámanen. Én mindenkinél jobban értek a krupp kikúrálásához. Ne felejtsd el, hogy Mrs. Hammondnak nem hiába születtek egymás után háromszor is ikrei. Ott aztán egyik kruppa másikat érte, és ennyi beteg mellett szerez az ember némi tapasztalatot. Várj csak, hozom az ánás üveget. Lehet, hogy nálatok nincs ilyen odahaza. Jó, most már indulhatunk. A két kislány kéz a kézben sietett végül a szerelmesek ösvényén, aztán átvágtak a mezőn, mert a rövidebb út az erdőn vezetett át, ahol a mély hóban elsüllyedtek volna én, bár őszintén sajnálta minimét, nem maradt érzéketlen a helyzet romantikája iránt sem. Arról az édes érzésről nem is beszélve, hogy mindezt egy rokon lélekkel oszthatja meg. Tiszta, csikorgó hideg éjszaka volt, az ezüstös havon éven fekete árnyékok feküdtek, a csendes mezők felett hatalmas csillagok szikláztak, és imittam ott a sötét csúcsos fenyők hófötte ágai között fütyült a szél. En a szíveméjén úgy érezte, hogy nincs nagyobb boldogság, mint ennyi titokzatos szépséget a régóta elszakított kebelbarátnővel megosztani. A három éves miniméj valóban nagyon rosszul volt. Lázasan dobálta magát a konyhai heverőn, hölgő lélegzetvételét a ház legeldugottabb sarkában is hallani lehetett. Az öbölben lakó fiatal méri Jo, egy szélesképű, kicsatanúan egészséges francia parasztlány, Akit Mrs. Barry arra fogadott fel, hogy távol létében vigyázzon a gyerekekre, rémülten és tehetetlenül figyelte a kicsit. Még ha eszébe jutott is volna valami éppkézlábötlet, biztos képtelen lett volna megvalósítani. De Anne azonnal kézbe vette az irányítást. Semmi kétség, miniméjnek rupja van. Szó se róla rosszulva, már ennél súlyosabb eseteket is láttam már. Először is sok forró vízre lesz szükségünk. De hisz csak egy pohárnyi maradt a tejáskarnában. Tessék, már tele is töltöttem. Méri Joe, ragd meg a tűz helyet! Ne de ha csak egy csepp képlelő erő szorult volna belét, ez már előbb is juthatott volna. Most pedig levetkőztetem Minimét és lefektetem. Te meg addig keres puha flanerondyokat, Diana. De mielőtt bármit is csinálnék, beadok neki egy kanál Ipeka kuánát. Minimé kézzel lábbal hadakozott a köptető ellen, de ennen, aki három iker pár mellett edződött, nem fogott ki. Kénytelen volt lenyelni a gyógyszert, nem is egyszer, de azon a nehéz, véget érni nem akaró éjszakán többször is. Mielatt a két kislány türelmesen sürgölődött a szenvedő kicsi mellett. A fiatal méri pedig őszinte igyekezettel segítkezett. Úgy láplálta a tüzet, annyi vizet forralt, hogy abból egy kórteremnyi beteget rendbe lehetett volna hozni. Matthew csak hajnali háromra ért oda az orvossal, a Spencer wall kellett elmennie, de elsősegére már nem volt szükség. Minimé sokkal jobban érezte magát, és végre mély álomba szenderült. Kétségbeesésemben már majdnem lemondtam róla, magyarázta enna az orvosnak. Egyre rosszabbul volt, amíg már a hemondikreknél még az utolsó párnál is betegebb nem lett. Attól féltem mindjárt megfullad. Az utolsó csepp Ike is elfogyott, és ekkor azt mondtam magamban, nem hangosan persze, mert nem akartam Dajánát vagy a fiatal méri nyugtalanítani, de magamban ki kellett mondanom, hogy megkönnyebbüljek. Szóval azt mondtam, ez az utolsó reményszikra, és attól tartok, ez is csalóka. De három perce rá felköhögte a slájmot, és már is jobban lett. Képzelje csak el, doktorul, hogy megnyugodtam, mert szavakkal úgy sem tudnám kifejezni. Tudja, van, amire nincsenek szavak. Igen, tudom, bólintott az orvos, és úgy pillantott erre, mint neki is olyasmi járna az eszében, amit nem lehet szavakba önteni. Később azért mégiscsak elmondta a véleményét Mr. és Mrs. barry -nek. Annak a kis vöröshajú lánynak, aki káftöréknél lakik, helyén van az esze meg a szíve is. Ő mentette meg a baba életét, mert mire ide értem, már késő lett volna. Egy ilyenkorú kislánynál bámulatosan ritka lélek jelenlét és talpra esettség birtokában van. Olyan tekintet, mint az övé volt, amikor az esetet magyarázta nekem, még soha nem láttam. Csodaszép, fagytól csillogó reggel volt már, amikor én a kialvatlanságtól elnehezült pillákkal végre hazaindult. A nyelve azonban még ilyen állapotban is fáradhatatlanul pergett, és mondta csak mondta mettyúnak, még átvágtak a hosszú hófehér mezőn, és a szerelmesek ösvénye fölé hajló juharfák szikrázó íve alatt. Ó, mettyú, hát nem mesi is ez a reggel? Olyan minden, mintha Isten kizárólag a maga gyönyörűségére teremtette volna, nem? A fák olyan légiesek, hogy úgy érzem elég volna rájuk fújni, és már is tovább szánának. Micsoda boldogság olyan helyen élni, ha úgy ilyen fagy van. Én ma még annak is örülök, hogy Mrs. Hammondnak háromszor születtek ikrei. Ha nem így lett volna, talán azt sem tudtam volna, hogy mit kezdjek miniméljel. Csak hát olyan szörnyű álmos vagyok, Matthew. Képtelen vagyok ma iskolába menni. Kizár dolog, hogy nyitva tudjam tartani a szememet. Ráadásul buta is lennék. Viszont itthon maradni is utálok, mert akkor, Gil, akarom mondani, néhány fiú biztosan lehagy a tanulásban, amit aztán nagyon nehéz behozni. Ha meggondolom, persze annál jobb érzés, hogy a végén sikerül, nem? Matthew lepillantotta mellette baktató kislány sápadt arcára, karikás szemére. Nos, hát azt szem neked biztos menni fog, jegyezte meg. Menj csak és feküdj le, aludj egy jó nagyot, én meg majd elvégzek mindent. Enn ágyba is bújt rögtön, és olyan mélyen és sokáig aludt, hogy a délutáni nap már rózsásra festette odakint a havat, amikor felébredt és lement a földszintre, ahol az időközben hazaérkező Marilla már javában kötögetett. Jaj, Marilla! kiáltott fel Enn, amikor megpillantotta. Látta a miniszterelnököt? Hogy nézett ki? Annyi bizonyos, hogy nem a szépségéért választották meg, jelentette ki Marilla. Akkora a még életemben nem láttam de beszélni azt tud, meg kell hagyni. Büszke is voltam rá, hogy a pártjába tartozom. Liberális lévén récső Lynn persze nem tartotta sokra. En, az ebédet betettem a sütőbe, de hozhatsz egy kis is a kamrából. Gondolom, megéheztél. Matthew mesélte, mi történt az éjszaka. Mondhatom, nagy szerencse, hogy te tudtad, mit kell tenni. Nekem fogalmam sem lett volna, mert kruppa még soha nem volt dolgom. Jól van, de addig egy szótsa, amíg nem ettél. Látom rajtad, hogy majd szétvet a mesélnivaló, de az még várhat ebéd utánig. Marilla sem volt mondani való hiány, de inkább hallgatott, mert tudta, hogy az izgalom felettetni ennél az ebédet, farkasétvágyat. Megvárta, amíg Anne lenyeli az utolsó szem szilva befűttet, akkor szólalt csak meg. En Mrs. Barry itt járt ma délután, veled akart beszélni, de azért nem ébresztettelek fel. Azt mondta, hogy te mentetted meg Minimé életét, és sajnálja, hogy a múltkor úgy viselkedett a bor esetében. Most már tudja, hogy nem te akartad Dajánát leítatni. Nagyon reméli, hogy megbocsátasz neki, és ismét jó barátnők lesztek Át Áthívott magukhoz ma este, ha kedvet tartja, átmehet, mert Dajánna az elmúlt éjszaka összeszedette csúnya hűlést, és nem teheti ki a lábát hazúról. Az Isten szerelmére, elsörli: ne hogy nekem itt körberepüld a szobát örömödben! A figyelmeztetés épp idejében történt. En a boldogságtól földön túli tekintettel, ragyogó arccal pattant fel, és izgatottan kérte. – Jaj, Marilla, mehetnék most rögtön, úgyhogy el sem mosogatok? Ha visszajövök, ígérem, hogy megcsinálom, de ebben a csodálatos pillanatban képtelen lennék olyan prózai dolgokkal lekötni magam, mint a mosogatás. – Jó, jó, csak fuss, – hagyta rá Marilla engedékenyen, de a következő pillanatban meg is bánta a gyengeségét. – En Shirley. Teljesen elment az eszed. Jössz vissza, de rögtön, hisz fel kell venned valamit. Mintha a falnak beszélnék, meg se hallja. Sápka kabát nélkül rohant el, és úgy vágtat át a gyümölcsösön, mint egy kis bolont. A haja csak úgy röpköd utána. Kés csoda lesz, ha megfázás nélkül megúszszak. En tánclépésekkel sietett haza a havas mezőkön át a bíborvörös téli alkonyatban. A fenyvesektől sötétlő völgyek és tágas hóborított a földek felett, a halvány aranyba és rózsaszínbe játszó délnyugati égból csücskében már fentvilágított az est hajnal csillag, akár egy szikrázó drágakő. A jeges kristály tiszta levegőben messziről is odahallatszott a száncsengők vidám hangja, de e tündérek harangjait idéző hangnál is édesebb volt a muzsika, amely en szívében és ajkáról szólt. Egy tökéletesen boldog ember áll ön előtt, Marilla, jelentette ki hazaérkezve. Igen, ezt a boldogságot még a hajam sem csorbítja. Epedben lélekben a vörös hajamról is meg tudok feledkezni. Mrs. Barry megcsókolt és sírt, és azt mondta, hogy szörnyen bánja már, amit tett, és soha nem tudja majd meghálálni, amit én tettem. Jaj, Marilla, rémesen zavarban voltam, és a lehető legudvariásabban így feleltem. Mrs. Berry nem táplálok önnel szemben haragot. Egyszer mindenkorra biztosíthatom, hogy nem át szándékomban leítatni és mostantól borítsunk a történtekre a feledés jótékony fájtát. Ugye nagyon emelkedett stílusban válaszoltam, Marilla? Úgy érzem, méltó választottam Mrs. Berry viselkedésére. És csodálatos estét töltöttem együtt Dajanával. Megmutatott nekem egy különleges, új, horgos öltést, amit a kármódiban lakó nagynénjétől tanult. Rajtunk kívül egy lélek sem ismeri avonle és ünnepélyesen megesküdtünk, hogy senkinek sem áruljuk el. De jannától egy gyönyörű képes lapot is kaptam, amin egy rózsakoszorúban ez a versikál. A két szerető szív egymásra lel, csak a halál választja őket el. Így igaz, Marilla, az utolsó szóig, és megkérjük majd Mr. Phillips-et, hogy megint ülhessünk egymás mellett, és Gréti pály majd átül mini Andrew mellé. És nagyon elegánsan uzsonnázunk. Mrs. Barry a legfinomabb tejás készletét vette elő, épp úgy merül, mintha igazi vendég volni. El sem mondhatom, milyen boldogító érzés volt. Miatta még soha senki sem vette elő a legjobb porcelányait. És gyümölcs torta volt, meg kétféle befőtt, és Mrs. Barry megkérdezte, hogy kérek -e teját, és azt is mondta, papa volná kedves megkínálni ent a kekszel? Hát, ha már ilyen boldogság az, hogy az emberre felnőtt módjára bánnak, milyen lehet igaziból felnőttnek lenni? Fogalmam sincs, sóhajtotta Marilla. Nos, mindegy, de ha felnövök a kislányokkal, én is felnőtt módjára bánok majd, és akkor sem nevetem ki őket, ha nagy szavakkal dobálóznak. Hangzott a határozott döntés. Saját síralmas tapasztalataimból tudom, hogy az ilyesmi nagyon tud fájni. Uzsonna után karamelt főztünk diana -val. Persze, elég gyakran sikerült, mert ez volt mindkettőnk első kísérlete. Diana rám hagyta, hogy keverjem, amíg ő a tányérokat vajazza, de nekem persze kiment a fejemből, és odaégettem. Aztán meg, amikor kitettük hűlni a teraszra, a macska belelépett az egyikbe. Így azután ki kellett dobjuk. De csinálni remek mulatság volt, és mielőtt hazaindultam, Mrs. Berry azt mondta, hogy jöjjek csak, amilyen gyakran akarok, és Diana az ablakból csókot dobott utána, amíg csak el nem értem a szerelmesek fényének a végébe. Mm, Jaj, Marilla, ma este szívből fogok imádkozni, sőt, kitalálok egy vadonatúj, csak is erre az alkalomra szóló esti imát.